17 minute, bună dimineața și bine v-am găsit, o nouă zi frumoasă, frumoasă, frumoasă și cea mai lungă, dar și cea mai muzicală. Pe plajă în Vamă la 5 se numește cea mai nouă piesă Visa de Vie și va fi lansată în deșteptarea după ora 9, live din garajul FM. Așa că rămâneți cu noi! aha. Cea mai lungă zi a anului, ce, e șeful sau ce? Băi, nu știu, e, ce, dar, e exact cum ziceam, așa cu vreo 20 de minute. Mi se pare a Iura, totuși că au fixat ziua asta fix în mijlocul săptămânii. Mamă, îți dai seama la cotrocen ce înseamnă cea mai lungă zi a anului? Un oftat e... ofta ofta în plus. <laughs> <laughs> Nimic da. mai mult, că cam de asta e ajunge. Cea mai lungă zi a anului e în care plătim impozitele. mi așa, mi se pare întotdeauna. Băi, nu e... da. Iar bugetarii... Când nu pot să șteargă vinerea la, la 12, aia e ghinionul lor, aia e cea mai lungă zi din an. De la o săptămână la alta, dacă au ghinion și e șeful pe acolo sau ceva de genul ăsta. Deci e solstițiu în fiecare weekend. <coughs> e solstițiu, da. Astăzi e solstițiu la, da, la ora 1.34, pe 21 iunie la ora 1.34. De ziua? Deci a fost. Sau Nu, -a a fost a fost azi? 4, azi? Gineață, da. Atunci soarele, nu știu cum, cu 90 de grade e foarte complicat. Da, adică mai trebuie... bine nu calculezi, Nu că oricum nu înțeleg. Da, trebuie să te duci la orele de fizică la școală ca să înțelegi despre ce e vorba și asta. Da, eu n-am fost nici la alea de cu Vasile Pârvan, te <laughs> la de alea de fizică da. din analogie. Deci da. bucuranții, astăzi Cruțene. este ziua cea mai lungă de azi încolo, ziua începe să scadă, crește Hai, mă, noaptea și timp de șase luni, mie nu-mi place asta. Noi nimic, mergem, ne mutăm în Noua Zeelandă și acolo o să fie exact pidos. Adică exact acum Pindos. la ei este cea mai lungă noapte a anului. Da, 15 ore și 32 de minute Cea mai lungă zi anului Să tot muncești în perioada asta mama, mama. Și uh, cea mai scurtă noapte din acest an Va avea, zaf, diferența 8 ore și 27 ah, de minute Ce ești. Sau 28 Da, da solstitul este adesea asociat cu tradiții populare zic, Asta cu tradițiile îmi place Că le respectăm cu toții. Da. zi Petreceri, picnicuri, cântece, dansuri și focuri Ma. Ce sărbătarea piromanilor va Vanghilion <laughs> În România, solstițiul de vară este asociat și cu Sărbătoarea Sânzienelor, cunoscută în popor și ca Drăgaica, celebrată pe 24 iunie. Mai era și aici o tradiție cu Sânzienele, nu mai știu. Da, în real realitate notează așa. Sărbătoarea Sânzienilor mai este denumită în popor și amuțitul cucului. Deci ți-a tăcut cucul. Această pasăre cântă doar 3 luni pe an. Așa? De la echinoxul de pri... Bă, ce... Ce treabă, frate, ce bine e să fii cuc Ai treabă Trei luni pe an, după care nici nu crești copii Da, da, trebuie să și... faci treaba Păi asta, trei luni pe an Așa, de la echinoxul de primăvară Până la sorsițiul de vară, pe 24 iunie Dacă cucul încetează să cânte Înainte de sânziene, înseamnă că Vara va fi secetoasă Înseamnă că s-a plictisit Deci, acum Eu cred că pasarea de la Cotracinsa Nu mai e cucuveaua Da, care Cucu! Întrebarea dimineții. Deci, cu copia aia de bine-de-rău cânta tot anul. Asta cu cânte și el, 3 luni pe an și rest vacanță, frate, să-l dingnească pe cuvânt. E cu cu nemțesc, înțelege. Avem un coc german la noi. Da, da, merge ceas. <laughs> merge ceas, dar puțin. Trebuie să-l întorci des. <laughs> e complicat, pretioare. Da, da, Și îi place, este un coc călător. <laughs> Când umblă, nu cântă, umblă, nu? umblă. umblă. Da. da, încet așa, încet, încet de E domol Încet, da umblă <laughs> Ai senzația că unele el lași acolo stă, dar nimic Nimic, frate, imediat o el Se întoarce da. Eu aștept să, să Iasă două un președinte zilele astea Și să spună că urmărește cu atenție Și îngrijorare meciurile echipei naționale De la Euro Și primele două și că l-așteaptă Cu emoție pe cel cu Albania Estimez că săptămâna asta cam pe joi o să iasă să dea un mesaj, să ne spună că... Poate deci un pronostic? Sau dă... Poate dă și un pronostic! Deși, Deși nu ca... cred că se aventurează da. să nu jignească albanezii, <laughs> să nu jignească comunitatea albaneză din România, că e președintele tuturor românilor și albanezilor. Da. Ca mulți alții, <laughs> poate că nu dă pronosticuri înainte de meci, ai, am auzit declarația asta. Nu dau pronsicuri înainte. Hai, da, a zis-o, zis nu? Hai, a zis-o, da? Și l-am auzit nu și pe Lucescu. Da, nu cred. Aici da, da, da, da. că nici el nu obișnuit. Înainte nu de meci, niciodată. Nu, nu, Poate înainte. după. <laughs> Băi, dar povestești o super fază, Emma Tur, cu prietena noastră din Galații, cu un, un campionat, cred că un campionat mondial la care Turcia a ajuns în Coreea. Da, a ajuns mm -hmm. până în. mă rog, a ajuns pe podium. da. Și ăștia la birou Povestește că se uitau la reluări Și era meciul Turcia, Coreea de Sud Și a apărut un coleg de-al lor Care meciul nu le are deloc cu fotbalul Dar era turc, adică e turc Și el a văzut meciul și a zis Da, ce frumos, dar nu, cred că Merge mai departe totuși, că e greu cu Coreea de Sud Și ăia e naibii Aia era reluarea, puștul nu știa da. Și i-au zis, domnule, noi pariem că Turcia bate cu 3-2 Și la o păcalipă asta săracu, bucuros A adus a doua zi dimineață O ladă de bere A fost sărbătoarea acolo i au spus când lada era aproape gol da. adică Am mâncat. trăit și eu asta Cu niște ani cu un meci de basket din NBA A, nu cred cu un basket, un da, da, Da, da, da, stai, da. Și ne uitam într-un bar la, la reluare dimineață Și tot așa a venit un prieten <laughs> domn <'le>, extraordinar <laughs> Ia uite ce mești, tare, nu știu ce știi? s-au prins sti sti s nu prins tot că omul nu știe sti tot așa, da. Nu sti sti sti sti că rezultatul, și sti sti sti sti sti sti sti sti sti sti Dute, domnule. Hai să facem un pariu. <laughs> pariu. Asta sunt foarte bune. Bine. Dar dacă nu știați, această intervenția noastră este despre întrebarea dimineții. Întrebarea dimineții, da? Am dat mai devreme. Mai știți da, da, da. În da. da, da, da. dau da, mai da, devreme. Da, da. Păi, rei pornit. Da. Mai două Dacă vrei, mai dau o dată. Întrebarea dimineții. Nu cred că ai dat râs Ascultăm de mine. Aspultăm, dumneavoastră. Dacă nu paranteza asta, Mare, ai matur cu cu, cu basketul. Da, era pasionat de cuc în perioada când am dat chestia deci, asta. cucul ăla e ceva, cucul nemțesc. Te-a dat peste cap. Deci Bun. întrebarea dimineției. Nu mă putem al... să dau la treia oară. Numai trei luni pe an. Uh, continuați următoarea, nu știu ce e, propoziție, frază, asta. poezie. Vara asta... asta. Și Continu cum să o continuăm? Continuați-o cum vreți. Vara asta... Vara. Nu aș. De deci, ce că e cel mai bun refren? Da, nu, în text, adică Vara asta o să, sau vara asta am să Sau vara asta n-am să Știu Sau vara asta nu voi Știu, vara asta mă duc în Grecia ah, nu, nu e bine? Vara asta a, mergem la Life of Plage Hai că le-am zis noi pe asta să nu le mai spună <laughs> Da, la Life Plajă trei zile 3 zile, zile. Da. 7 40 și 32 iulie. <laughs> Numai 29, 30 și 31. N ai înțeles. Bine, Rău deci... Mă cu Luca, altfel erau pe 2 august. Vara asta da. învăț butoane. Vara asta învăț butoane? Da, de radio. M-am menins cu asta de vreo 3-4 ani. Păi... E ca pe 1 ianuarie, îți pui, cum se spune, rezoluții. A, am înțeles, și vara asta gata. Da. Luca a învățat, Român? uite. Da. Luca știe Știu butoane deja. Știu un buton. Un buton. A, Așa, și... bine. Unul, dar bine. No, cum SMS. ar fi SMS, cum ar zice Zafu 769, și pe pagina 169. noastră de Facebook. Vara asta... Ceva. ceva. Ce aveți de gând să faceți vara asta? Sau să nu faceți. Vara asta... Vara asta. Da. Și pe Facebook. Hai, începem cu mesajele, continuăm cu Busy Day, moi siguran cu noi imediat.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 La EMAG ai izbucnit revoluția prețurilor! Trei zile cu promoții la putere! Ai până la 50% de reducere la o gamă variată de articole. Telefoane mobile, laptopuri, tablete, televizoare, articole pentru casă și grădină, produse pentru bebeluși și copii. EMAG, online, va fi simplu. Vai, încearcă fusta asta și...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 Pentru că asta perfectă din tine, acum e la Mega Image, Cristin, salam, a feliat, 100 de grame, la doar 4,24 Și Chio, Chipsuri 130 de grame, la doar 3,55 Europa lei. Chama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 Vara asta merg la live pe plajă, vorba lui Vlad Între timp avem Busy Day cu Moiseguran Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla, indiferent de ciclul economic în care ne aflăm, este stimularea muncii Aceasta este o dezbatere pe care societatea noastră trebuie să o aibă permanent și, deși contextul este unul special, mi-e teamă că nici pregătiți să vorbim despre asta nu suntem Busy Day cu Moiseguran la Europa FM Răspunzând unei inițiative parlamentare de reducere a contribuțiilor de asigurări sociale, ministrul Muncii a avertizat că într-o astfel de situație, guvernul ar fi nevoit să taie salariile bugetarilor. Hodorong Tronc Tăierea salariilor a devenit o obsesie după ultima criză. ea nici nu se poate face decât pe o perioadă determinată, așa a stabilit în 2010 Curtea Constituțională. Dar declarația ministrului Muncii pare suprareacția a care s-a întâlnit cu baubaul și țipă de se sperie și baubau. Sigur parlamentarii noștri se află în an electoral și dincolo de specifică unor astfel de pe perioade, cele două partide mari par a fi organizat și un soi de concurs. Cine pune mai grav guvernul tehnocrat în dificultate până la toamnă, câștigă. Practic, cam tot ce s-a votat în ultimele luni, dacă n-au fost imunități speciale, au fost dărnicii de astea cu cheltuieli suplimentare de la buget. Bineînțeles că și alocațiile pentru copii ca și reducerea taxelor pe muncă sunt lucruri bune, nu sunt rele, dar este la fel de bineînțeles că și astea trebuie organizate, ca să avem de unde le da, ca să nu ne mai mințim cum am făcut în 2008 cu creșterea salariilor profesorilor cu 50%, care să a și nu l-a imediat după alegeri că banii respectivi nu existau. Ceea ce nu înseamnă însă că îi dau dreptate ministrului muncii Dragoș Puslaru. De fapt, declarația lui a făcut mai mult rău decât bine, inclusiv guvernului, fie doar și pentru că pentru politrucii celor două partide mari ar fi mană electorală cerească dacă Cioloș ar tăia salariile. Ceea ce mă deranjează cu adevărat este că pornind de la o realitate aproape aritmetică, aceea că trebuie să tai de undeva dacă nu se ajung banii, ministrul muncii comite exact delictul de absența viziunii economice pe care l-au făcut și înaintea și săi din guvernul Boc. Nu tăierea salariilor este soluția N-a fost niciodată și nici nu va fi Dacă nu s-ar mai învârti atât de mult în jurul cozii Cu o reformă administrativă care să reducă personalul ineficient din sistemul bugetar Atunci poate guvernul însuși ar putea veni cu un plan de stimulare a muncii în general Și a muncii legale în special prin reducerea ceaseului ului sau altor taxe pe muncă Poate că aritmetic da, reducerea salariilor bugetarilor și reducerea numărului de bugetari Să dea același rezultat Economic însă, reducerea salariilor în niciun caz nu stimulează munca Reduc Reducerea taxelor pe muncă, sigur o face, într-un mod pozitiv. Ba chiar și reducerea sau măcar eficientizarea aparatului bugetar are de asemenea un efect de stimulare a muncii, chiar dacă este unul negativ, sub presiunea unor restructurări. De aceea vă spun, și vă spuneam asta și pe vremea crizei, dacă nici nu învățăm nimic din perioadele astea dificile, apoi numai cu paguba ne alegem. Moi Guran, 7 și 34 de minute, dacă vă e doar de Moise, îl reîntâlniți la 1 și un sfert, la România în direct, la Europa FM. Europa FM, e Pe aceeași frecvență cu tine! și 38 de minute, dualipa Lipa se numește fata asta, Total întâmplător în această dimineață, dar m-a da. atras atenția. Știi de da, ce? Dualipa, Lipa, Lipa, Nu e doar. Păi, că tu Lipa. <laughs> e uh, tipa trește în Anglia în momentul da. ăsta, dar știi de ce origine origine, nu? Nu, e albaneză. Aha. Deci albanezii ei, au pădruns cumva și în playlist succes cu țitul Da. Uh, vara asta și va trebui să continuăm la 1 7 6, Voi cu SMS cu normal sau pe pagina de Facebook. Vara asta, uite, vara asta nu dorm, spune Adi, vorba cântecului. Vara asta nu-i ca iarna aia la altă. Vara asta fac tot ce întrece prin cap, spune Cristina. Și asta era o melodie. Vara asta divorțez după 24 de ani de căsnicie. E! Yeah! Oh, lui, Așa scrie Haide-mă că Eu nu e în regulă încetă. totuși Dă Inclusiv bucuria e Adică pare a fi un mesaj voios Ăsta. <laughs> e nesemnat Cred că încă <laughs> n-are curaj. Da. curaj Trebuie să scape întâi cu acte <laughs> și după aia uh, Nici măcar nu știm dacă e un domn sau o doamnă uh, Vara asta o să mă prefac Că sunt în Caraibe Doar se preface Vara asta, naționala vede euro de la terasă. Din nou, spune Vali din turn, turnul Măgurele. Nu cred că ei nu a interesează. Vara asta am să fac un tur de trei zile al României, numai să scap de soacră mea și de gura, spune Daniel din Râmnicu Sărat. De ce multă, cu făcut femeie? Multă lume necăjită. <laughs> Lazar, <laughs> Lazar din Tellerman, vara asta merg în Grecia și în Cipru, dacă e timp și în Egipt. Uite, vezi? multe mesaje. Deci, Foarte care este, este și întorci. <laughs> Vara asta devine tic. Ah, ce frumos. Vezi ce frumos? 1769. Așteptăm SMS-urile voastre în continuare și pe pagina de Facebook de asemenea mesaje. Vara asta o să fiu bunică, zice Oprea Eugenia. Și Bogdan zice: "Vara asta muncesc pe șantierul Cucu. Nu sunt bani, dar e de lucru. Acasă în curte, grădină, animale." apropo zice, am niște iepuri de vânzare vreți? De ce ce băci? iepuri de vânzare? are iepuri de vânzare, nu știu păi, ce e la stiu ce iepure bă da, știu nu, era euro, balea. iepure a, nu m-am gândit, mă scuzați <laughs> Alexandra, vara asta dedic mai mult timp pasiunii mele, adică scrisul bravo, Roxana zice vara asta nu doresc să-mi fac niciun plan dar vin la live pe plajă Bravo, bravo Și ne spună zi Cât mai simpatică Mulțumim Gelu Vara asta la mine Va dura până la Revelion Și după aceea Pentru că în Tenerife Este vară mereu Aoleu Ne-am nebunit cu Tenerife Dar nu mai pot Cu Tenerifele ăsta Așa Florin zice Vara asta Vreau să merg la Legoland Aproape la vecinii Din Taremarca Legoland e cu Lego? Da E un, de, e un parc de distracții Cu mult cum Lego Cum e Disneyland e și, cu și la noi e <laughs> Da, da. Nu e Cotrocen Land da, Pentru liniște și relaxare Sanatoriul Cotroceni Așa Mihnea zice, vine calculatorul nou Deci îmi pare clar ce voi face Merg la mare Nu înțeleg logica <laughs> dar zici. Cristian, vara asta mi-am propus să ajung pe Clisiuna Dunării Sunt locuri superbe, îți confirm Da, da Și Gicu, Gicu Dorobă zice, vara asta o să cucu mult succes, prietene. Bine. Mariu spune, vara asta am venit în România. Vedeți să mai întoarce lumea acasă. Uh -huh. Cred că e vorba de o vacanță. Și vara asta muncesc, spune Victor. Nu e rău, nu, nu era rău nici asta uh, Ai circulat, de când ai mai circulat Cu uh, tramvaiul, cu autobuzul Cu transportul în comun în general Cu metrou, asta nu. Va în urmă cu câteva luni Când încă mergeam, de ce? Da, mă, dar la metrou nu poți să intri dacă nu plătești bilet E mai dificil, în autobuz ba, da, și în da, tramvai da. Poți să te urci ba, da, să plătești bilet Mai greu să sari, dar Ia. ai dreptate dar La RATB <laughs> e mai simplu Ai plătit mereu? O, mers la el, În da. ultima Am portofel de la electronic, știi? Așa și. Da, am, pe el bani, validez, cardul, sunt foarte civilizat. Când Hai. eram școler, nu. Nu întotdeauna, nu, nu? Ai putea, putea să plătești și tu acum. Banii pe care nu ai plătit atâți ani Lasă că am plătit de Avem zi. o știre despre chestia asta Un bucureștean și-a plătit datorile Da, da, da Detalii după Shakira cu Alejandro Sanț Ascultăm la Tortura 7 și 42 de minute Bună dimineața Pido que vuelvas rogando perdón, si lloras con los ojos secos y hablando de ya. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto, que te fuera sin decir a dónde Ay, Vamos a decirnos otra vez, puedo pedir que el indiano perdone un rosal Le puedo, pedir a los solos que peras. Le puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor No solo de pan, vive el hombre y Solo de aprende, yo sé que es tuyo mi corazón guardar todo. Es otro perro con ese Oye negrita, mira, no te raques. De lunes a viernes tienes mi amor, déjame salvar. și 45 de minute ascultați Europa FM, vă spunem din nou bună dimineața, avem o știre din București. Da, de neînțeles. Ceva de înțeles. Da, asta. misterele Bucureștiului. Extraterestri printre noi. Un bucureștean de 22 de ani. 22 de ani. S-a autoamendat S-a autoamendat amendat, -a auto -amendat <coughs> pentru a plăti călătoriile făcute pe blat de-a lungul vremii cu mijloacele de transport în comun. Ce fi mintea lui săracu. Zoro? <laughs> nu se poate. Zoro ceva, nu cred. El a plătit regiei de transport București o sumă de bani reprezentând aproximativ echivalentul drumurilor făcute fără bilet pe când era licean. În... Dar ăștia n-au mă... măcar jumătate gratis? Eu așa știam, nu? Licenii? Uh, habar n-am, nu știu, că n-am mai fost de mult asta. Luam... Da, eu, luam... <laughs> eu îmi luam gratis tot când eram licean. În da. data de 9 Liceenii iunie... Liceenii și pensionarii, deci... Acum... În data de 9 iunie scrie ziarul Libertatea H scrie cronicarul, pentru că asta e o, o situație istorică. TV a primit în cont 500 de lei de la un anumit Pavel Florin Șocostiuc. Bună, Pavel. Asta e ucrainean ce e ăsta? Prietena lui Șocostiuc a trimis regiei un e-mail în care a explicat, interesant că n-a trimis el, a trimis prietena da, în -a care a praj. explicat că banii reprezintă contravaloarea biletelor pe care ar fi trebuit să le plătească în timpul liceului, când a mers și mai, mai mult fără bilet, pentru că nu avea bani. Deci cred că a scris prietena... Nu, nu vreau să știu tonul, dar cred că a cerut banii înapoi. <laughs> El zice așa, Pavel Florin Șocostiuc, citat de libertate. Am urmat colegiul tehnic Media, iar în perioada 2010-2012 nu prea am avut bani de bilete. După liceu am făcut un curs de bucătari. O meserie care îmi place. De doi ani am reușit să mă angajez și am strâns banii pentru a plăti ce am de plătit, ne-a spus Pavel Florin Șocostiuc. Vreau să seama că dacă era profesor în doi ani abia strângea banii de un bilet... Da. Și dacă stai să te gândești, mă chiar așa pro se plătește cursul de bucătari. De 2 ani am reușit să mă angajez și am strâns banii pentru a plăti ce am de plătit și 100 de lei. O voi că de asta, că de a umblă pe jos foarte mult. El, el ne zice nouă că vrea să aibă o condiție fizică bună, dar cred că de asta e, că nu poate să-și abilet. Mamă, mamă, mamă Deși e greu să fii cinstit când ai venituri mici, uite, vezi ce onorabilă e toată treaba asta, tânărul spune că pur și simplu nu vrea să aibă datorii pe conștiință de niciun fel. Citez, adică ce ție nu-ți place, altuia nu-i face explică el. Pentru că nici lui nu i-ar plăcea ca cineva să nu-l răsplătească pentru serviciu efectuat, adică să-i dați apă. Ăsta ca bucătar, cred că are niște experiență, dar că a mâncat lumea așa a fugit. Mamă, dar ce tare tip tipul ăsta. dai seama cum ar fi acum să ne vireze politicienii din țara asta, toți, din ultimii 25 de ani, tot ce ne-au furat? Ar trebui să stăm o fiecare... perioadă... Pe, pe margine să numărăm, că am avut mult de numărat. Tenerife, Arstirie, Tenerife, bărnic. da. Ah, da, sau Caraibe. Trebuie să începem să înțelegem că trebuie să plătim ceea ce consumăm. Mamă, asta nu, asta îi migrează, nu se poate. potenșeleciunea, nu poate merge la nesfârșit. Iar eu vreau să fac ceea ce fac la nivel de excelență, spune tânărul de 22 de ani. Eu îl votez. Da, noul Nicu e Pavel ăsta, cum îl <laughs> cheamă? Șo, costiu, că îl votez, Pat. frate, pe <laughs> Zici? Da, merită. Au luat colegii noștri de la Radio 21 un premiu, știi? No. Leul de bronz no. pentru no, și campania un... Go Mono, despre care vreau să vorbim peste doar câteva minute. Da. Un... Să-l avem pe șurubel, să-l scoatem în program. Un ce? Un euro... De nichel așa De cât leu mai bine euro Europa Deșteptarea Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa FM Because you know I'm all about that bass About that bass No trouble I'm all about that bass About that bass No trouble I'm all about that bass About that bass No trouble I'm all about that bass About that bass Bass Bass Bass Yeah, it's pretty clear I ain't no size two But I can shake it, shake it Like I'm supposed to do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 Trouble, I'm all about that base, I'm all that base, no that I'm all about that base, you know I'm all about. That. ascultă muzică într-o singură cască și rămâi în siguranță în trafic, era mesajul colegilor de la Radio 21... Uh, și este în continuare mesajul colegilor de la Radio 21. Eh, toată campania asta, lansată în urmă cu ceva vreme, a câștigat leul de bronz pentru promovare și activări la secțiunea Use of Broadcast la Can Lions, wow. cel mai important festival de publicitate la nivel global. Și, Rubel, da. bună dimineața! Am mai fost și eu într-un studio de radio, domnul Pastia, să știți, Uite să-mi alătați unde sunt convești. Dar noi nu muzică pe fundal? asta? Nu, nu, nu, nu, nu, N avem Bă, pentru că avem invitați zitate, și nu. vrem să auzim exact ce da. au de. Auz felicitări, bravo! pentru ce ați făcut. Mulțumim și mulțumim și colegilor, de fapt partenerilor de la Măchean, care ne-au dus acolo. Foarte foarte tare. Știi care este de fapt cel mai important lucru în toată campania asta? Faptul că oamenii au aderat la GoMono. Faptul că ascultătorii de Radio 21 au început să asculte într-o singură casă, Faptul că de fiecare dată când intram în contact cu ei știau despre campanie. Au zis ușor, real, voi ați început campania asta din câte știu. Eu, în ideea că dacă asculți în ambele căști e periculos să mergi pe stradă și au fost și cazuri în care au dat mașini peste cei care ascultau tramvai. tramvaie, tramvaie trenuri și așa mai departe. Au fost două cazuri nu, a fost asta nu. Două cazuri, chiar în timpul campaniei. Asta a fost uh, trist, într-un fel, dar a demonstrat încă o dată că există acest pericol. Trebuie să ascultăm muzica într-o singură cască și să rămânem în siguranță. În Auzi, și rubel de când l-am luat de jos, e uite, e foarte serios, a devenit foarte serios. Asta e senzația mea ăsta. că vine aici, nu la <laughs> voi în studio. și trebuie Ia, să. să existit, mi s-a părut cam într-o ureche toată campania asta. Da. Mie mi-a plăcut are mult pentru că au, ați ieșit în licee. Bine, nu tu. tu de fapt, ai fost și tu în licee. În Sub forma unei respectivă erai bolnăvior. Da. Iar colegii de la Radio 21 au continuat campania chiar și fără tine, au ieșit și s au întâlnit cu licenii prin licee, iar tu erai un carton și nimic Colegii mei Bogdan și Ionuț de la Dimineața Mare. Ce de serios e pe? Nu așa. Nu, așa, nu corect, Colegii pe mei Bogdan și ok, ăsta zice: "Băi, s-au dus s au întâlnit cu licenți, de fapt vrea să spună cu cele, dar i-a fost rușine. Am colegii uh, da. Au fost acolo și însoțiți de artiștii care veneau invitați la emisiunile de la Dimineața fel pe radio. 21 Și uh, Ei fiind au, uh, Ina Hălingoia Mihail Andrea Bălantenia Lidia Bubbe WhatsApp Antonia Antonia A venit și la noi <laughs> <laughs> Da, ce coincidență. Uite, ușor-ușor ne aducem aminte de toți. Da, mulțumim și mă cheamă pentru uh, idee. Uh, înțeleg că campania Go Mono e printre premianții categoriei, și acolo au mai fost uh, campanii pentru Netflix, House of Cards și Virgin America. Da, ceea practic. ce e puțin lucru pentru ce s-a întâmplat pentru Radio 21. Eu am fost la Can, și nu că am venit acum să mă laud pe etaje aici, dar voi cu asta, dar am fost la Can în 2010, fix la Can Lions. Păi și eu am fost, știi, cărciuma de. Da. Cum era pe colț, acolo lângă hotel, nu? Mai e de deci colegii de la Red 21, a luat un premiu la Cannes, frate! Can, astea, la, astea sunt un fel de Oscar-urile publicității și, tu și ne, bucurăm Puiu. Ta ta Puiu. Da. ne bucurăm foarte tare. Felicitări! La noi vin știri, bănescă și la voi. Uh... Noi însă o să luăm de la Reader's Digest-a noastră, bag mâna în foc. <laughs> <laughs> să trăiești? <laughs> <laughs> <laughs> Bravo, Bravo șurubel! Felicitări și mă băieți! Băieți, ai că mă duc în neserios mai jos. Poți să-mi scot costumul <laughs> acum? Da, da, da, da, da, da, no!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 Cei prea mult? Strică Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă Și de balonări, fișteți. Ia un Digex Forte. Digex Forte Super digestiv pentru super digestie Digex Forte este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Îți plac fazele spectaculoase, golurile incredibile, joacă și câștigă în campionatul ofertelor Altex. cumpără televizor Teletech LED High Definition cu diagonala 81 de centimetri și media player USB la numai 599,9 lei, preț la schimb cu un televizor vechi.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 Hei, hai să ți dau un pont. Pe lângă celebrele paste carbonara, în bucătăria italiană vei găsi foarte multe alte rețete gustoase și ușor de preparat. Așa că săptămâna asta încearcă ceva nou și surprinde-i pe cei dragi cu o pizza proaspăt scoasă din cuptorul tău și un desert delicioso, tiramisu cu mascarpone italian. În săptămâna italiană, la Lidl ai pizza italiano, diverse sortimente la 9,99 lei 350 de grame și mascarpone italiano la 9,99 lei 500 de grame. Lidl, merit să fii surprins.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 Vine vacanța! Cumpără din magazinele Flanco până pe 26 iunie orice tabletă și primește voucher de 20% din valoarea ei. Tableta Apple iPad Air Wi-Fi 16GB este doar 1549,99 lei. Flanco! afară e frig și-norat și în casă arde gazul. Pe tata nervi l-au lăsat că bine nu a izolat și ăsta e necazul. Caruncă bani grămadă să se îngălzească fleții în loc să izoleze cu termobloc pereții. Ca atunci dacă îl afla la cărămidă rost acum nu se apuca să dirdie ca prostul. Termobloc Izo, cu izolație încorporată de la Siceram, pentru căbura căminului tău. Pentru a păstra natural căldura construiește cu Termobloc Izo, cărămida cu izolație încorporată de la Siceram.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 Cu BONILASH, genele mele naturale vor deveni mai lungi, mai dese și mai definite. Produsul BONILASH este disponibil în farmacii. BONILASH, secretul genelor lungi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Este ora 8 bună dimineața! Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața până la ora 11. Vremea poate provoca probleme în Banat, Crișana, Maramureș, precum și în vestul Transilvaniei și al Olteniei. Acolo vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, vor fi averse, torențiale, frecvente descărcări electrice, posibile și căderi de grindină. Căldura nu părăsește însă celelalte zone. În sudul estul și local în centrul țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar după amiază va fi caniculă. Temperaturile mari să se vor încadra între 27 și 37 de grade cu cele mai ridicate valori în Muntenia și în Moldova. În București vreme caniculară cu o maximă de 35-36 de grade. Peste o jumătate de oră va începe videoconferința convocată de prim-ministrul Dacian Cioloș cu prefecții și autoritățile responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență în urma inundațiilor din țară. Vor fi evaluate pagubele produse de fenomenele meteo periculoase din ultimele zile, precum și măsurile luate de autorități pentru protejarea oamenilor. Ministrul de interne Petre Toba, a activat Centrul Național de Conducere Integrată al MEAI și îl informează permanent pe prim-ministru în legătură cu desfășurarea intervențiilor în teren. Până la ora este în vigoare și o avertizare cod portocaliu de inundații, pe rurile din nouă județe, printre care Cluj Selaj arată Hunedoara, doar Timiș și Bihor. După cinci săptămâni de tergiversări, senatorii votează astăzi în plen solicitarea DNA de începere a urmăririi penale împotriva fostului ministru de externe Titus Corlățean. Acesta este acuzat de abuz în serviciu în dosarul votului în străinătate la alegerile prezidențiale din 2014. Procurorii susțin că fostul ministru de externe printr-o organizare defectuoasă, ar fi împiedicat românii din străinătate să își exercite dreptul la vot în toamna lui 2014. Astfel, potrivit DNA, el ar fi favorizat pe candidatul PSD, Victor Ponta, care nu avea rezultate bune în sondajele din diaspora. Vă reamintesc la ambele tururi de scrutin atunci pentru că au fost deschise puține secții de votare și la distanțe mari, oamenii au stat la cozi interminabile, iar mulți nu au putut vota. Marțea trecută senatorii din Comisia Juridică au dat aviz negativ solicitării DNA. În alții oficiale armate americane admit că Rusia poate transfera trupe mai rapid decât NATO și poate astfel ataca orice țară, inclusiv Statele Unite. Pentru a contracara forța de reacție rapidă a Kremlinului, militarii americani propun acum înființarea unui spațiu Schengen militar la nivelul NATO. Ștefan Leonten ne explică. Generalul american Ben Hodges Comandantul trupelor americane din Europa S-a declarat îngrijorat de libertatea De mișcare a militarilor ruși Care de fiecare dată efectuează exerciții Inopinate Ben Hodges consideră că NATO ar trebui să creeze Un spațiu Schengen de tip militar Pentru a oferi libertate de mișcare Trupelor din statele membre ale alianței Este îngrijorător că Rusia A putut transfera rapid 20.000 De militari și cantități mari De echipamente în apropierea unui stat Membru NATO a subliniat în altul oficial Spunând că Alianța Nord-Atlantică nu are suficiente avioane militare și sisteme antiaeriene în Europa de Est Rusia este singura amenințare potențială care ar putea distruge Statele Unite, Marea Britanie, Germania Ori orice altă țară, din cauza capabilităților nucleare, a subliniat Ben Hodges 8 și 4 minute detalii despre acest subiect găsiți și pe știrile europa.fm.ro Sorin, mulțumim! Continuăm cu sport, Luca Pastia! Bună dimineața, acest SMS Iași o va înfrunta pe Haiduc Split în turul al doilea preliminar al Europa League. Câștigătoarea play-out-ului Ligi a avut ghinion la tragerea la sorți printre posibilele adversare, aflându-se și echipe din San Marino sau Insulele Feroe. Meciul tur se va juca la Iași pe 14 iulie, iar manșa secundă în Croația, o săptămână mai târziu. Haiduc Split a încheiat sezonul trecut pe locul al treilea și are în palmares șase titluri de campioană. O altă reprezentantă a României în Europa League, Pandurii Târgujiu Schimba antrenorul. Eduard Iordănescu a hotărât în cele din urmă să nu își mai prelungească contractul nemulțumit de instabilitatea financiară a clubului. Amintim principalul sponsor al echipei, Complexul Energetic Oltenia și-a retrasă sprijinul de la începutul acestui an. Președintele pandurilor Narcis Răducan anunță că noul antrenor va fi instalat săptămâna aceasta. Loca mulțumim pentru știrile din sport urmează Republica Fantastică România în timp ce noștri se întorc de la Euro și refuză să meargă mai departe, că eu cred că asta a fost au refuzat să meargă mai departe, au lăsat pe alții. Niște copii de undeva din gorj, insistă să joace printre semne de circulație. Ei deci se azi, pregătesc noile era... generații, sunt deja pe drum. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine! Suntem 8 și 9 minute pe plajă în Vamă la 5. Se numește cea mai nouă piesă a trupei Vița de Vie, piesă ce se va lansa peste câteva zeci de minute în deșteptarea live din garajul Europa FM. Republica fantastica România Atunci când am spus ceva mai devreme că noile generații de sportivi din țara asta sunt pe drum, n-am exagerat cu nimic. Adică, să știți, la propriu sunt pe drum. Elevii de la școala gimnazială Budien din comuna Gorjană Scoarța relatează ziarul adevărul, își desfășoară orele de educație fizică în stradă, la propriu, pe drumul Aică județean pe, pe, pe, care trece prin comuna respectivă. De ce? Pentru că nu au un teren de sport și nici aiure, o sală. Vor să promoveze sportul. Păi, la propriu, în stradă, în sensul că pe stradă, adică pe stradă, e strada asfaltată, deci e modernă, adică are și marcaje, se pot face. Adică atunci când desfaci terenul, știi, că noi săracii eram că Noi dacă ne făceam terenul pe străduța noastră când eram mici sau în spatele blocului, trebuie să spunem bolovani. Da. Ăștia gata marcajele făcute. E linie întreruptă, nu e linie continuă, linie întreruptă. Elevul de serviciu îndeplinește atribuțiunile de controlor de trafic. El se postează în intersecție și și avertizează colegii și profesorul de sport atunci când apare vreo mașină. Ferește, bă, mașina, da, cum era, bă. Pe... Tenis da. cu piciorul pe stradă, dai. Sârmă! Stai, că eu am avut senzația, Bun. că e vorba de jocurile de fotbal, de le făceam și noi când eram mici. Exact nu, cum spuneați tu puneai doi bolovane, aveai o poartă, nu îi mingea la poartă. Vă rog frumos să nu înțelegeți greșit. Pentru că noi jucam în spatele blocului sau în fața curții, pe străduță, pe unde nu treceau mașini, dar nu ieșai, domnul Zaf pe Bulevardul 1 mai să joci fotbal nu, sau să faci sport. Maghiarul. Și nici pe maghierul. Ăștia sunt pe drumul care traversează localitatea, drumul județean care traversează localitatea. Ei neavând și fluieră ăla, ferește că vine camionul ferește că vine nu camionul. nu joacă fotbal ca și -a la venit lor. E o nu adevărată fac... oră de sport adică exact. fac exerciții, da. gimnastică și multe alte chestii. Unul dintre elevi deci România este nenică. E țara noastră. Da, unul dintre elevi citat de adevărul. mele. îmi place să fac sport chiar și în stradă i-am sunat pe părinți pentru că sunt plecat să lucrez în Germania și le-am spus. Ieri ei au fost de acord ce să facă părinții când spune tăticu, eu sportul noi îl facem în stradă. Dar avem elev care face pe semaforul. Adică, bine, cu dacă aveți elev care face pe semaforu, ai grijă, tăticu, în Să te ferești de basculante. Cu mașinile miște mai descurci, dar la basculante să nu te bagi niciodată. Bine, nicio șansă. Profesorul de educație fizică, domnul Constantin Păuna, spune că în urmă cu 10 ani a existat posibilitatea ca școala să aibă o sală de sport. Acum 10 ani, când eram director al școlii, am avut un proiect fare și am avut de ales între a face o sală de sport și a dotat școala cu grup sanitar, central și puț de apă. Am ales varianta a doua. Deci a trebuit să fac alegerea sofie și a trebuit să aleagă ce facem aici. Facem sport sau facem la veceu? Și omul a ales ce să facă. Facem la veceu și sport pe drum. După care adaugă. Părinții nu sunt întotdeauna de acord, dar nu avem altă soluție. Am preferat să facem orele de sport în stradă, pentru că este bitum. Deci... Hai că nu Da. Nu, dar vezi dacă au noroc cum a avut, de exemplu, cum au avut vasluienii, că ne-a relatat în saizu acum câteva zile. Să aibă gropi în care da. se pune nisip. Ce ne ul vine și pune nisip. Și ah, apă. Și acolo pot să sări și la groapa cu nisip. să se face groapa cu nisip, nu am nicio problemă. Noul primar al Comunei, Scoarța, spune că se va ocupa de problema asta. Elevii nu știu ce își desfășoară activitatea de educație fizică în stradă cu riscul de a avea loc în orice moment accidente de circulație pentru că mașinile circulă și cu viteză, spune nou primar. Acum părerea mea e că dacă te calcă basculanta cu 20 la oră sau cu 60 la oră, din punctul meu de vedere, mare diferență nu e. Doamne ferește. După ce voi fi intrat în atribuțiunile de primar, o să încep demersurile pentru construirea sălii de sport. Și finalul este apoteotic. Terenul pe care îl avem noi la dispoziție ne oferă posibilitatea construirii unei săli de dimensiuni mici. Asta nu e un sat. Deci, cu alte cuvinte, primarului și elevilor le plac sălile de sport cu bitum și dimensiuni mici. Spațiile mici și bitumul. 8 și 13 minute. Hai că e trist tot ce se întâmplă da, acolo. Pare rău, și Dacă vrei, uite, doar un lucru să mai spun. Deci am, am zis că nu mai vorbim despre fotbal, așa că azi ne ocupăm la refere de șefii de la FRF. Deci nu facem fotbal. Um, domnul tata Puiu a încasat 1000 de euro pe zi ca să antreneze naționala. Vorba unui prieten mai bine îi dau 2000 ca să ne lase în <laughs> Și domnul Burleanu, președintele FRF, are diurnă de 500 de euro pe zi, când pleacă în deplasări. Dar de probabil nu, că nu pleacă zilnic. Nu, pleacă tot așa cam ca pre, președintele nostru, domnului Harix, cam 250 de zile pe an. În da, e nebunit? Da, 250. Deci 250 de zile pe an, ori 500 de euro, știi că Asta diurna este... Diurna. Da, diurnă e, Adică cazarea, transportul astea se decontează dar pentru un suc, un covrig. Ai da, asta, asta legal nu e bătută în cuie, nu și la vreo 30 nu. de euro sau nu știu cât nu. Fiecare instituție stabilește. La noi e minimum legal Aha. cum ar veni și la imensa majoritatea instituțiilor. La ăștia e 500 de euro pe zi. Dacă vreau un suc, ce are? De banii ăștia poate face și o sală de sport. 8 și 14. Ce are ea? Ascultăm Delia. Vă reamintim după ora 9, Vița de Vie, piesă nouă nouță în deșteptarea, live din garajul Europa FM. Ce are și nu eu E acolo la bine Va fi și la greu 14 minute. Delia, ce are ea la Europa FM? Avem 1.600 de euro astăzi la dublu sau nimic. Luca, după cum observați, nu mai e în studio. Are multă treabă dimineața asta. Dar asta e, ne pregătim și vița da. de vie după ora nouă. Și facem turul României și imediat. Și de concurs pentru da. vacanța la mare. În Vaslui există un strand cu totul special unde te poți duce să te răcorești dacă e bufetul deschis. Că în rest acolo nu e apă, piscinele sunt... Poți te Deci e deschis, plătești bilet, intri dar nu ia pe-n Pentru că n-au fost cu minți ce? Să... Acolo, asfalt Cam ce? așa. <laughs> Bine, o vacanță pe zi, am zis, la mare Când da, semnalul? În, în plin sezon Acum, ia de la acum Bara sau Marea stau cu pă Marea Dacă aveți un telefon prin preaj Mă sunați la 0372069599 Luați-ne prin surprindere pe noi, pe Ioana. Ioana nu știe de concurs, nu? Ioana e producătorul emisiunii. A, <laughs> și toată de emoție. Mama, concurs ce mișto, pifează. Da, ia să vedem cine e în direct. Nu știu cine e în direct. Bună dimineața! Bună dimineața, George! Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața, Luca! Salut, salut! Bă, Luca nu e aici, pregătește am înțeles, am întrebările. Înțeles, e cu întrebările. Florin, da, tu ești, da? Da. Florin, ia zi! De unde ne-ai sunat? Din Bascu, Argeș. Da. Din Argeș. Si da, știi, știi care e drumul? Si știi care e parola de astăzi? Carla Dream! Carla Dream! Plej la mare! E! E! Vă mulțumesc mult, mult de toți! Bravo! Cu cine pleci? Vă mulțumesc foarte mult cu, și copii. cu soția și copiii! Soția și copiii! Bravo, bravo! Nu, Câți copii că... ai? doi copii. Bravo, domne, să trăiască, ne bucurăm foarte Ia uite, domnule, distracție ce distracție plăcută. Rămân, am la fel, ce distracție la mare cu Florin cu soția. Da, ce bucurie. Bravo, bravo, da, ce mișto. Bine, felicitări. Nu, nu uitați să ocupați Marea și la live pe plajă 29, 30, 31 iulie. În fiecare zi puteți câștiga vacanțe la mare. Nu neapărat în acea perioadă a concertului, dar puteți pleca la mare. Surpriza o facem noi aici în deșteptarea. Voi trebuie doar să ascultați Europa FM să lați parola zilei și după aia restul facem noi. Turul României, spuneam, mergem în vaslui imediat. Hei, sunt Carmen Brumă. Dacă -ți zic un secret, promit să-l spui tuturor? Sucurile presate la rece cu storcătorul Cuvings păstrează toate vitaminele din fructe și legume și mă ajută să-mi mențin sănătatea și silueta. Te invit pe culinar.ro să profiți și tu de reducerile de până la 400 de lei pentru presa la rece Cuvings. Calitate de top, confort sporit, nu prea te gândești să economisești. Ba da, exact la asta mă gândesc. Vito Furgon de la Mercedes-Benz, conceput pentru eficiență. Are acum un preț special de 19.077 euro fără TVA și treia garanție fără limită de kilometri. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Detalii pe mercedes benzro Este în aer, este în sângele tău și mai presus de toate, este la picioarele tale.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 Ai izbucnit revoluția prețurilor! 3 zile cu promoții la putere! Ai până la 50% de reducere la o gamă variată de articole. Telefoane mobile, laptopuri, tablete, televizoare, articole pentru casă și grădină, produse pentru bebeluși și copii. Emma, online, vă promit Alegi frepalete la fel de repede precum vorbesc eu acum? Ea furazolidol terapia. Omoară bacteriile ce produc are acută infecțioase. Furazolidol terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. <tri>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 Construiește o casă, un bloc sau le renovezi? Profesioniștii în construcții îți recomandă cimentul și liantul CEMROM de la Soceram. Un ciment unic pentru betoane, fundații, ten el și mortare speciale. CEMROM, pentru construcții care durează și rezistă. De la Soceram. Eu sunt o soție viitoare. Sunt șef mondial când gătesc eu și copil pofticios când gătește el. Așa sunt eu. Sunt o mulțime de oameni diferiți care își găsesc inspirația în același loc. Eu sunt mega! Pentru vedeta din tine, acum ai la Mega Image Magnum înghețată, 88 mililitri diverse sortimente la doar 4 ,99 lei 99. Și Bucovina, apă minerală naturală plată, 0,5 litri la doar 1,29 lei 29. Mai bună muzica? și 31 de minute Turul României la Europa FM Strandul municipal din Vaslui aflat în administrarea primăriei a fost deschis și anul acesta pentru populație doar pentru plaje și fitness însă cu bazinele de nod fără apă și îngrădite din cauza lipsei unui salvamar autorizat Republica Fantastică da, acum domnește se... în continuare Legea obligă astfel de firme de unități mă rog să aibă salvamar. În Vaslui a fost o tragedie anul trecut, deci faptul că s-a închis pentru că nu exista salvamar este explicabil. Problema e bă, nici anul ăsta n-au angajat. În oraș nu există nicio altă piscină publică, nici privată și nici de stat. Este, cum spuneam, al doilea an consecutiv în care strandul rămâne închis. Sorin Saizu, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața! Cei peste 50.000 de locuitori ai municipiului Vaslui nu au unde să se răcorească nici în această vară, deoarece în municipiul Vaslui nu mai există nicio altă piscină publică de stat sau privată la care populația să aibă acces. Autoritățile au decis să închidă strandul după ce un copil s-a înnecat aici. Primăria Vasui are în administrare acest strand și a luat decizia să nu mai umple cu apă cele două bazine de not pentru copii și adulți deoarece nu a găsit, așa cum ați spus și voi, niciun salvamar autorizat pe care să-l angajeze cum pe să tenis? nu găsească pe cineva care să aibă autorizație de salvamar și care să lucreze acolo peste vară? Cum să nu găsești așa ceva? Nu înțeleg. A... Asta susțin cei de la primărie, ba mai mult, primarul Vasile Pavel uh, declară că, și aici citez, 80% din așa zi și salvamari nu au atestate privind calificarea. Uh, Edilul susține că nici măcar cei de pe marul mării nu sunt uh, salvamari adevărați și că nu au atestatele uh, la zi, atestatele de, de salvamari. să eu unul afgan. Au... Sorin, dar știm ce salariu ar trebui să-i dea? E n că s-a întrerupt. Alo, Sorin. Ne mai auzi? Când a ajuns la bani, pac. Băi, cum facem, facem asta? un apel. Toți salvamarii să apeleze la primarul vasluiului. Cu atât, toți salvamarii să apeleze la da, poate-l conving. Domne, să le deschidă piscina acolo. Să dai să mă atâta apă în vaslui. <laughs> Tragedie. Hai, să... la urmă. Dar mă gândesc că dacă cineva și-a toate statele, stare un job pe viață în vaslui acolo. Da, mă bânesc. Unul e suficient. Da, Primul adică care și... face lucrul asta se angajează și devine titular de post. Da. Cineva ar putea spune, bun, dar sunt salarii mici nu știm ce salariu se oferă. Bă, da, aia nu e, adică nu, nu e o zonă în care plouă cu bani așa. Presupun că un loc de muncă garantat... Se găsește mai greu. Da. da. 8 și 34, continuăm, avem Paul McCartney și pentru că tot a fost ziua lui zile trecute, poate ne aude, îi spunem la mulți ani. Hope of Deliverance, ascultăm, bună dimineața! Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Paul McCartney la Europa FM 8 și 37 de minute Avem deja întrebările pentru dublu sau nimic 1600 de euro în această dimineață După 9 și tot după 9 Cea mai nouă piesă Vița de vie se lansează în deșteptarea Urmează iar zile caniculare Așa În e, sudul da. României O bună parte. O din să România. ne prăjim O să ne da. perpelim În cealaltă parte, din păcate, furtuni Sunt niște furtuni teribile Mi-a arătat Florin de dimineață niște fotografii, imagini cu stâlpi de înaltă tensiune, știu aia care sunt așa făcuți din grinzi, răsuciți pur și simplu din cauza furtunii. Așa ceva am văzut mai rar. Dar pentru cei care se plâng de caniculă, însă nu au aer condiționat sau nu vor să folosească aerul condiționat, am găsit... Oșturu colegilor de la adevărul câteva metode de răcorire în nopțile de vară. Ia să vedem. Metoda egipteană. Cum metoda mai egipteană. Pune metoda egipteană. Și de metoda Maradona. Cum l-a răcorit? Nu l-a răcorit, ci la taxi. la taxi, ai mai mult. Bun. Mai Stai puțin să revenim. Deci metoda egipteană implică umezirea lejeriei de pat cu apă rece. cu apă rece. Pentru confort și răcoare pe timpul somnului. Dacă vrei să protejezi salteaua patului, poți așeza câteva prosoape care să absorbă umezeala. Metoda egipteană, ce vrei? Da. Unul doarme, unul umezește. Practicată, da, am auzit, e și o reclamă. Dacă vrei să inviți metoda egipteană, la orice vârstă, e o problemă care apare, am înțeles. O să iei nu știu ce medicament și inviți da, da, da. metoda egipteană. Bine, acum poți să ai și uh, metoda românească de la bloc. Vorbești cu vecinul, îți inundă În special cel de deasupra Da, păi asta, vecinul de la bloc de deasupra Te inundă și se răcorește toată camera Că da. umezești pereții, nu mai umezești Se umezește patul prin inducție când cum când egiptene Oprește și tu robinetul <laughs> ăla Faraoane! Faraoane! Da. Altă metodă, poți să răcești lenjeria de pat Ei, cum? Înainte de colcare, introdu în congelator lenjeria de pat Mai înnebunit Cât de bună e asta, dar o pui într-o pungă Ce-ai făcut, <laughs> E bine da, sau folosești un ventilator în dreptul ferestrei pentru a respinge intrarea aerului cald. Ah, îl pui să bată afară. Să bată afară, da. Cum ar veni? De, mai sunt unii vecini care uh, folosesc, resping sunetele dinăuntru înspre în afară, deci îi deranjează foarte tare că au volumul dat tare la manele și atunci pun boxa pe geam Invert, și resping, da, da uh, dau la tot cartierul. Așa făceam eu pe vremuri. Așa făceai Dar, cu manele? Punea, nu, e cu manele. Puneam mă rock, se set. Altceva, frate. Una e să, să te trezească noaptea la 3 dimineața vecinul da. care a pus boxa pe geam și ascultă rock și, ascultă rock. și altceva manele. Adică la rock chiar îi mulțumești. Ce să... <laughs> Așa, ce trucuri mai e? Da. Aerul, Aparatul de aer condiționat improvizat. Plasezi un recipient plin de gheață în fața unui ventilator. <laughs> să trebui, un și în ce la dacă e frapiera. Asta v-am să trebuie Dacă trebuie și soluție de aia, ce ai de la cum se numește? Ce ai, un... Dacă pui... Dar poți să faci de două ori, adică două într-una la fărapieră lângă geam cu Așa. și băcea în frapieră, ceva și ai două ai și răcoare și rece. Da, dacă îl dure pe dinăuntru. Spiritual zis, bon. probabil că te dezvolți. Așa. Da. Briza, da ce mișto e formularea, briza va ridica aerul rece la suprafață în timp ce gheața se topește. Mamă, ce imagine! Te-am face da. și un film. Sau mai zice tot așa adevărul, o altă metodă să te răcorești în nopțile de vară dacă nu ai ai condiționat? Faci un duș înainte de colcare. Stai un puțin, că A, faci bă, vară, duși. iarnă, toamnă, primăvară, nu oricum îl faci. Dușul e periculos. De ce, Nu mă? Se poate să faci duș, e foarte dacă rar. Dacă din mână. Da. Nu, nu se face duș cu săpun. Ce, e nebunit? Păi da dacă faci duș cu săpun... Cine mă știrea asta de trebuie să faci un duș și îți recomande să faci duș? O baie sub un jet de apă, nu foarte rece. Dar cu siguranță nici fierbinte Îți va normaliza temperatura corpului Iar senzația de curat Te va face să dormi mult mai bine Păi asta e problema Că noi nu putem ne permite să dormim mult Trebuie să ducem la serviciu Cu tramvaiul 41 Și dacă facem duș Nu mai avem loc de în jurul De care nostru? e farmecul? E iară, dar... Deșteptarea Cu Vlad Petranu și George Zafiu La Europa Vem Pierdut buletin Nu mai știu de unde vin Nu mai știu cine sunt Sau decât sunt pe pământ Doar un lucru țin. Că semăn cu tine și pot să-mi dai buletinul tău Că nu se prinde nimeni. Vrem să fim specia, să trăim vieste de film regia și scenariu să le semnăm noi unde semnez de cap cap damn for în ziua de azi ești cam cât ai e tare când iei și rău când ai plus că dacă stai cu frică nu pică nici o mămăligă fiindcă n-ai mălai vrei să fii culta ce vrei să fii fur Pagă sale de luni ca vrei să fii dur fluent în e greu să fii pur că te aud uneori îmi doresc să fiu sur de alte ori câte văd îmi doresc să fiu or Unii cam vreau să te știu om să te știu dom dar nu ma știu eu și pără buletin ne poate mai cu mai greu Sau așa vrea Dumnezeu Aceleași păr, aceeași față Același ideal în viață Uite cum o minte limpede Se pierde în ceață Cu buletinul pierdut Sunt doar o mână zelut Pe care o modelează Ați cum vor Uite ce-au făcut din mine O făcut un tine Mă confundă cu cine, Mă mută dintr-o orice Așa cum le convine Pierdut Ok, cine sunt și ce vreau, sunt ce-am cumpărat, sunt ce beau Sunt ce-am parcat, unde stau, sau astea doar redau că de mici suntem, și n-ai ce să zici Căpiți între fiu, șanse vin, te ofici Când trec mai bagi, un cântec, mai bagi la punte, Că astia suntem și ne ghidăm după unul, după altul Dar unul și alta oblaturi, dar tu nu trebuie să știi de mult De lasă, tu văd din banul în munte acasă vorba de fumător pasă porcu vita, pui în plastic pui în plasă, scos pe masă, dar tu cine ești buletin, nu știu de unde vin.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 Tine să mă cu și poți să-mi dai buletinul tău Că nu se prinde nimeni Pierdut buletin de la Smiley 8 și 45 de minute Gadget News La Europa FM Acum numai... că ne-am recorit cu metoda egipteană Hai să ne și încălzim cu un gadget Ia. <laughs> Asta era un gadget, îl pregătisem Pentru faza optimilor, <laughs> S-a terminat România? mai repede, da. S-a terminat mai repede, dar am să-l dau totuși. Tu mai... ai crezut? Stai, stai un pic, că trebuie să... Băi, eu pregătesc... Să mai departe. Nu, da, eu am învățat, să știi, când m-am angajat la gazetă, e bine să ai spec, Adică să ai material, portofoliu, nu știi niciodată dacă trebuie să scoți o ediție specială. Deci trebuie să ai acolo spec, materiale puse deoparte... Pentru cazuri. Da, da, deci aici, pui cazul, te pregătești. nu există marge de eroare. În cazul echipei naționale de fotbal nu există marge de eroare. Adică mergi la sigur. Pe cum? Ești foarte rău să știi. Și la știri există dosarul de breaking news. Deci trebuie să ai dosar de breaking news în, care, în cazul în care se întâmplă ceva. Deci trebuie, există în capul meu dosarul de calificare pentru echipa națională. De 25 de ani există dosarul ăsta. Tot aștept Așa. Că... Yeah. Bine. Deci, o companie americană de tehnologie experimentală, wearable experiment, să-i spune, adică wow. da. tehnologie experimentală portabilă, Aha. a lansat un tricou inteligent care reacționează sincron la ce joacă pe teren echipa ta. Asta este tricou. Deci, practic, orice tricou porti eu. Nu orice tricou. În cazul deci echipei naționale de fotbal a României, orice tricou e valabil, Că că da, acea emoție. Da, în cazul națională de fotbal e tricou obișnuit, că nu face nimic. Dacă echipa națională nu joacă nimic, nici tricoul nu are de ce să fie inteligent, că nu reacționează. În cazul nostru trebuie să fie un picars cu țigara. De la Libeca. Da? <laughs> tricoul ăsta se numește Football Fan Shirt. Se conectează la smartphone și transmite vibrații haptice în corpul, adică face hap, tic, tic, tic, tic. Haptic, de unde haptic? În corpul celor care îl poartă. Ori de câte ori se uită la o meci al unei echipe pe care o admiră. Deci, băi, e așa, iei tricoul echipei tale, favorite, și îl porți și te uiți la televizor și se sincronizează super șmecher și reacționează la tot. Buzie, vibrează, gâdilă, nu la faulturi, când simulează, ia-te gâdilă. Și când e pe ecran, tata ce se întâmplă? Se agită de pomană da. Reacționează la goluri La cornere, la goluri, la cartonașe roșii La goluri, la penaltiuri, la goluri La faulturi, la goluri la astea În cazul nostru țeanții nu face nimic Că noi n-afem Doar la penalti un pic face bâz <fie> <fie> Și gata. Deci o să vibrezi de emoție la propriu Când vezi jocul echipei tale Poți să-ți rup tricoul de pe tine de nervi de Bun uh... Wearable experiments, tricoul Football fan shirt Băi, lași purta Acum da la rapid? Vezi că nici la Rapid nu prea mai merge că sunt de faliment. mi-e că iau un iar eu ți știi? frate, da. da îl au da, da, da. făcut ăștia contestații, înseamnă că avem antrenor. Îți vibrează haptic și ți dizolvă bani din portofelție. <laughs> Are beautiful and every night has a state so magical and if there's love in this life there's no obstacle that can't be defeated for every tyrant to tear for the vulnerable in every loss so the bones of a miracle for every dreamer a dream were unstoppable with something to believe in Monday.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 Waitin' for love follow the stars, it's Friday I'm burning like a fire gun Wild on Saturday Guess I won't Amici, 8 și 52 de minute pe plajă în vamă la 5. Este cea mai nouă piesă a trupei Vița de Vie. O vom asculta în premieră la Europa FM peste doar câteva minute, după ora 9. Da? La, la 5 după masa, sper. Eu zic că e la 5 dimineața, dar... <gri> Fui, aici. O să-l provoc pe Adi să de ne spună... Pe spot la 5 dimineața? N-are Normal că la 5 dimineața. Eu așa cred. Mergem, uite, tu zici 5 după amiază, eu merg pe 5 dimineața. Povestea piesei peste câteva 10 de minute în deșteptare la Europa FM după arena lui Cătălin Tolontan. Uh, dar înainte de dublu sau nimic Auzi, mă uit pe întrebările astea Luca, nu regăsesc întrebarea cu Toporceanu. Am, am sucit-o de, de ce? Era o întrebare cu Toporceanu aici era... V-am prins, v-aș de numa numai Era prea <laughs> simplă, simplă. Da? Deci nu colegii mei îmi sugerează mereu întrebări foarte simple Da și... Tu ești încurajat de aia ca știut uh, concurenta odată e sublimare și faci numai fizică fiți... atomică. Mulți ascultători. Și ai vrut bine să întreb regătiți. ceva din Toporceanu. Și am vrut să întreb ceva din Toporceanu, dar după m-am realizat că azi începem de la 200 de euro și e prea simplu cu Toporceanu. Prea Crezi? Simplu, da. cu Toporceanu. Eu zic să păstrezi întrebarea și să o pui, nu știu, zilele următoare sau da. când o mai fi timp să vedem dacă se am demonstrează să și asta că e atât de data asta chiar. Eu zic simplu. că nu e simplu. Eu zic că nu e simplu. Dar mă rog, între timp am găsit pe internet informația că Moise Guran, colegul nostru, renunță la bizidei, emisiunea de la televiziune, de la DigiTV. Trebuie să uh, face om serios. Da. Rămâne doar cu radio știi, vezi? radio vă sucește, sucește mințile, domnul da. Vlad. Asta e, dacă n-ai dicție de TV, faci radio. Asta, asta se întâmplă de fiecare dată. Să te e mai acoperi cumva cu chestia asta. Și așuciți acum și Moise. Așadar, Moise renunță la televiziune, Si și rămâne la radio și cu Bizidei și cu România în direct. Pentru următorii 5 ani, moi Guran va fi alături de... va fi colegul nostru. 5 ani? Totul să rezistăm și noi 5 ani. Asta Vezi? Fi... nu te gândiți. Eu s-ar putea să rezist vreo 3, că am experiență cu tine. Nu știu. <laughs> <laughs> Bun, 8 și 54 avem știri. Sorin Dragomir, imediat în deșteptarea.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 Până pe 13 iulie, cumpărăturile la Carrefour îți pot aduce unul din cele 50.000 de vouchere de 100 de lei pentru articole sportive. Doar pe 20 și 21 iunie, ai pepene verde la 1,49 lei kilogramul, bere Timișoara 0,5 litri, 7 plus una gratis, la 16,39 lei pachetul, 20% reducere la gama de bagaje și 30% reducere la gama de tenis și spadrile. În plus, până pe 21 iunie, ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electric.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 Altex, cel mai mic preț din România. Vara asta, toți românii se pricep la fotbal, dar numai unii câștigă la tenis. Cu ocazia campionatului european de fotbal, Selgros te trimite la Wimbledon. Fă-ți cumpărăturile în weekend la Selgros și poți câștiga 3 bilete pentru toată familia sau prietenii tăi la finala feminină a celui mai important turneu de Grand Slam. Detalii în magazine. Promoție valabilă în zilele de weekend din perioada 29 a 5, a 26 a 6, a 2016. Selgros, club pentru profesional și pasionați de bunătățuri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 Infecția urinară îți strică planurile. URACTIV ți-a pregătit pachete promoționale 1 plus 1 cadou. Unul pentru tine și unul pentru prietena ta. Pentru că prietena adevărată la nevoie se cunoaște. URACTIV la nevoie se cunoaște. URACTIV cere promoțiile 1 plus 1 în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 și 7 de grade cu cele mai ridicate valori în Muntenia și Moldova. În București, vreme caniculară și o temperatură de 35-36 de grade. Guvernul analizează modalitățile în care ar putea fi ajutați cei afectați de inundații. La această oră, în cadrul unei videoconferințe, prim-ministrul Dacian Cioloș discută cu prefecții și autoritățile responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență în urma inundațiilor din țară. O să vă rog într-o în prima fază să facem o analiză a elementelor pe care le avem până în momentul de față legat de zone, localități care au fost afectate. Mă interesează în primul rând dacă există localități care să fie izolate, apoi să vedem care e situația cu gospodăriile afectate și aici aș vrea să vedem în ce fel putem ajuta aceste comunități, de a ajuta oamenii să-și refacă gospodăriile și aș vrea să vedem cum putem stimula acest lucru, inclusiv cu participare de la guvern, dacă e cazul. Și apoi vreau să văd cum ne organizăm pentru a evita atât pagube locale. Prim ministrul Dacian Cioloș în videoconferința cu prefecții pe tema inundațiilor din țară. Negocierile dintre avocatul Gheorghe Pipera și PNL au eșuat. Avocatul a anunțat că nu va prelua șefia organizației Bucurește a partidului, însă rămâne deschis unui proiect politic citesc de amvergură națională. Cu detalii vine acum Ștefan Leonte. Nu voi prelua conducerea organizației PNL București, rămân însă dispus să mă implic și să conduc un proiect de anvergură națională, dacă și când mi se va propune. Politica și administrația pot fi instrumente pentru astfel de proiecte, așa cum s-a dovedit în cazul legii în plată, a scris pe Facebook avocatul Gheorghe Piperea. Printre condițiile puse de acesta pentru preluarea șefiei PNL București se numără controlul asupra listei de parlamentari. Avocatul este de părere că un lider nou ar trebui să deschidă una dintre listele pentru a legi din toamnă. Ca să arăt că s-a schimbat fața PNL, trebuie să vii cu fețe noi, nu cu aceleași fețe obosite care sunt pe sticlă de ani de zile și pentru care oamenii nu au ieșit din casa, a explicat Pipera. Gheorghe Pipera spune că dacă ar da curs propunerii liberalilor, nu ar vrea să fie un fantezist care se pune în vitrină pentru a trage după el o echipă de personaje pe care deja Bucureștiul le-a sancționat. Rusia a încheiat ancheta privind asasinarea liderului de opoziție Boris Nemțov, fost vicepremier și un unul dintre principalii critici ai Cremlinului. Cinci suspecți au fost acuzați de organizarea asasinatului și de trafic de arme. Cu detalii Adriana Sârbu. Comitetul de anchetă a descris asasinatul drept lovitură ordonată de Ruslam Muhdinov, un oficial cecen de rang minor, și de alți suspecți pentru identificarea cărora cercetările continuă. Zaur Dadaev, Shadid și Anzor Guașev, Bemirlan Eskerhanov și Hamzat Bahaev, în prezent în arest, ar fi fost contactați de aceștia cu 5 luni înainte de uciderea lui Nemțov. Pentru crimă li s-au oferit 15 milioane de ruble, echivalentul la 235.000 de. De dolari. Un al șaselea presupus asasin, Beslan Shavanov, s-a aruncat în aer pentru a evita arestarea în noiembrie anul trecut. Muhodinov face parte din serviciile cecene de securitate și ar fi servit într-un batalion care l-a susținut pe liderul pro kremlin Ramzan Kadyrov. Boris Nemțov a fost ucis pe 27 februarie anul trecut, lângă zidul Kremlinului. Potrivit Serviciului Federal Rus de Securitate, arma crimei a fost construită din piese introduse ilegal în Rusia. Alte informații vă așteaptă pe internet la adresa știrileeuropafm.ro Sorin, mulțumim! Sport, Luca Bastia. Până dimineața, echipa națională de fotbal a revenit azi noapte în țară după eliminarea de la Euro. Jucătorii au fost apostrofați de persoane aflate în aeroport, iar selecționerul Anghelie Ordenescu și-a asumat eșecul. Știu, am produs o mare decepție, o mare dezamăgire. Au încercat să obțină calificarea pe care ne-o dorim cu toții și principalul vinovat pentru necalificare sunt eu. Întreba de ziariști dacă înlocuitorul lui Angel Iordănescu va fi ales dintre regheca în folăroiu și rednic, președintele Federației, Răzvan Burleanu, le-a cerut să mai aibă răbdare câteva zile. Peste câteva minute vom mai vorbi despre echipa națională cu redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Tolontan. Euro 2016 continuă, țara galilor a învins cu 3 la 0, Rusia și-a terminat pe primul loc în grupa B. Galezia a încheiat cu 6 puncte, unul mai mult decât echipa care a învins-o, Anglia, ținută în seară de Slovacia, 0 la 0. Slovacia au 4 puncte și mari șanse să se califice în optim de pe locul al treilea. Astăzi sunt programate 4 meciuri, Irlanda de Nord, Germania și Polonia-Ucraina de la ora 19, respectiv Cehia-Turcia și Spania-Croația de la 22. Luca Pastia, mulțumim! Arena lui Cătălin Tolontan, dublu sau nimic și vița de vie live din garajul Europa FM imediat! Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Poate prade parte să ajung. Ce lipsa ta mă duce doar durere în plus. Emoții prin cablu, dar acolo... Sparg, se sparcă, mi se le sparcă, se transformă în aminte. Te rog să nu mai zboiui ca să pleci spre mare albastră. și cafera strata este mai mult decât gândul. Să te simți Împicători de <fixi> Domnul, mă crezi Dar știu ce-a spus Lachităi de sân Din ale Centimetri între noi, nu mai să Fereastra ta Este mai mult decât un drum spre cer Te rog să nu mai zboi ca murit Iubirea noastră Și că de astăzi O să te simt În picături de ploi 9 și 10 minute, vița de vie Pe Blaj, în Vama, la 5, imediat Din garajul Europa FM Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Cătălin Tolontan este în studio, mult mai relaxat acum că echipa națională a plecat de la Euro, nu mai e entristare, nu mai e durere, nu mai suferim. Ne-am liniștit. Bună dimineața, Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Am avut emoții, gata. Da, și acum trebuie să scoatem înțelesurile acestei. A, aici nu e dificil. E ca la tezara română. Ce a vrut să spună poetul? Da, da, da. Și noi Poie... noi inventăm acolo ce a vrut să spună poetul da. dincolo de ce a vrut să spună poetul. Poetul tata puiu care, asta, băieții au avut febră mușchiulară. Da, n-au avut anticărcel la ei și n-au reușit să meargă mai departe. Și cei 40 de mii de albanezi au făcut diferența asta, am înțeles. Încă că zis spui la... 40 de mucenici, dar nu ne-au ajutat de data asta. Deci e Mor. vina noastră că n-am fost mai mulți acolo și am înțeles scuză-mă, Cătălin, te rog, te rog. e rubrica ta și este și vina ziariștilor, am văzut că am observat, este un ziarist foarte rău, care l-a întrebat pe domnul tata Puiu dacă își un om rău care n-a făcut nimic în viața lui. Da. Da, e un coleg de-al meu, Justin, ca fiul de la gaista sport. Așa că, am citat. La om. conferința de presă că de, că de afară. Un <laughs> om rău. La deci conferința vreau de presă. De... Scuza, da, hai să te dau te acest te mic citat. Deci l-a întrebat de ce nu pleacă, mă rog. Și a zis bună seara și din partea mea, domnul Tata Puiu. Și a zis, în afara faptului că vă cunosc ca fiind un om extrem de rău. Un om care întotdeauna nu știți decât să distrugeți, restul nu cred că ați făcut ceva constructiv la viața dumneavoastră. Și conferința a continuat într-o notă tristă în care domnul Iordănescu a intrat la rupere la limba română, așa cum ați remarcat și dumneavoastră este un alt citat. Într-adevăr, cred că 40.000 de mii de suporteri albanezi, sper să nu greșesc. A creat o atmosferă fantastică. A împins echipa Albaniei de la spate și a dat forța să revină pe finalul primei reprize cu acel gol marcat. Păuș și tu. Da, și Eu sunt un om rău. O săptămână înainte, nu o săptămână, câteva zile înainte, la o altă conferință de presă, l-a certat pe același jurnalist Justin Gafiug, spunându-i că nu nici nu trebuia să veniți aici. A fost. Era o premoniție. <laughs> Acum, apropo de înțeles, mă uit la Luca și ce înțelesul? Nu am fost slab și am ieșit, nu? Adică pe un limbaj Foarte sportiv slab. și clar am... E, e un lucru interesant în toată povestea sau, sau mă rog așa, ajungând la, la înțelesurile pe care le tot încercăm să le scoatem în toate întâmplările vieții. În toată povestea asta a echipei naționale în, în Franța și a prestației Federației Române de Fotbal Există o imagine, sigur, să vorbești la radio despre imagine riscanda, îi, îi rog pe oameni să încerce să o caute. În asta, înseamnă, asta înseamnă să fii jurnalist. Da, exact. Care arată pe cei patru cavalerii organigramei Federației Române de Fotbal, începând cu președintele Răzvan Burlanu, secretarul general Vișan, omul de director de marketing Popescu și secretarul general Jung Budescu. Iată, un singur nume practic din cei patru, din cei 4 oameni care sunt în vârful uh, Federației Române de Fotbal este cunoscut practic de către microbiști, de către public. Cavalerii Apocalipsei. Da, care se uită la un meci de fotbal din Franța, o poză excelentă făcută de, de, de uh, fotoreportul Gastei Sporturilor, cu ochi în telefoane, toți patru. Deci, practic, oamenii erau la un meci al, al, al Campionatului European, la spectacolul Campionatului European, și toți erau cu uh, ochi în, uh, în telefoane. Asta acum spun. există internet banking da, și e simplu Noi, treau... să verifici conturile <laughs> în permanență. Triau CV-uri de posibil selecționari. De posibil da, da. Să da. că n-ai timp de spectacol când ești conducătorul unei federației. Ești la corect. treabă acolo, nu stai la spectacol. <laughs> și mă gândeam dacă nu cumva imaginea asta și în general faptul că acești patru oameni la costum așa foarte impunători sunt în vârful Federației Române de Fotbal arată că noi cu toții suntem într-o mare iluzie. Sentimentul e cumva că se potrivește povestea asta și cu România în general. Iluzia că dacă ai ceva bună credință, ai vrea să faci niște lucruri și eventual nu ești corupt, ai rezolva cazul. Ca să vorbesc cam pe luză E, lucrul ăsta, din păcate, l-am văzut Vasile Dâncu a scris în adevăr un text pe această, pe această temă, chiar înainte de meciul cu Albania, în care lăuda foarte tare programele lui Răzvan Burleanu, care au ajuns model pentru practica UEFA și FIFA. Asta este citatul din Vasile Dâncu. Da, da, da. Și cred că, cred că suntem în utopie asta foarte, în foarte multe domenii ale României. Că în lumea de azi, în 2016, nu cred că mai e valabil acest deziderat să fii cinstit și bine intenționat ca să ocupi orice poziție. Nu cred. Cred că trebuie să te pricep la lucruri. Să... Or, am sentimentul că... Păi inclusiv... și ce, domnul Burleanu, nu se pricepe? Nu. Știți că există o regulă esențială în orice profesie, de la taximetrist până la chirurg și uh, președinte de federație până la uh, inginer. Dacă nu ai asimilat printr-o muncă intensă 10.000 de ore în cariera ta, iar asta înseamnă de obicei peste 10 ani, e foarte greu să te numești profesionist într-un domeniu. Adică muncă intensă, învățare, nu să fi pe acolo. E foarte, foarte greu să te numești profesionist într-un domeniu. Bun, asta nu înseamnă că nu poți avea un președinte de 30 ceva de ani de, de federație europeană. Poți, dar el trebuie să-și aducă niște oameni lângă el care să se priceapă la chestiunea asta. Nu vechi oameni de fotbal, atenție, nu despre asta discutăm. Nu Mircea Sandu, Cașa și așa mai departe, pentru că pe care i-am nu, dar niște oameni care se priceapă să fie pasionați de fotbal să nu sta cu ochii în telefonul mobil când se duc la campionatul european de fotbal și nu joacă Nu știu România. ce să zic. Gigi Becali e pasionat de fotbal. Jean Pădureanu, pasionați de fotbal, nu? Mm, nu Tot... cred că a adunat... Nepsoiu, nu? Cine mai sunt? Am spus pasionați și pricepuți. Da, Am și liberi. Mai trebuie, trebuie, să fie, trebuie să fie și liberi. Adică, și liber. -a, micică, -a, nu neapărat, apropo de băia mare, nu trebuie să fii liber. Ba, să uite, e da, da. dreptate. Adică să... Super pasionați Asta... de fotbal și uite ce au produs. Orice se încadrează, uite. Te-am provocat Vlad, că știu că la Vlad, adică, ca, ca să scurtez și da. rubrica și discuția. După părerea voastră, România are o problemă, în primul rând, de competență? Sau de, co de corupție, sau de integritate cred Nu că... e echipa națională, în general, țara Și aici eu cred că se încadrează și federația De etică, în primul rând Și de corupție și integritate Pentru că lipsa eticii provoacă o grămadă de uh, Suferințe După aceea de tumori Bun, Asta e părerea mea du Nu știu ce, perfect, adică, perfect. pe cuvânt, asta e fotbalul român e Eu mă uitam la fotbal diferite, la nu, stai, eu mă uitam la football. fotbal când eram puști Și după aceea a venit o perioadă după revoluție În care mi s-a făcut scârbă Așa cum acum nu mai consum un anumit tip de media pentru că mi-e scârbă, așa sunt eu. Și uh, văd ce s-a întâmplat în uh, fotbalul românesc, s-a întâmplat și într-o parte din media și așa mai departe. Corupția, lipsa de etică, de integritate, distrug domeniul respectiv. Îl distrug complet cum se întâmplă de cum s-a întâmplat în sistemul medical cu uh, și diluanții și așa mai departe. Adică scuză-mă Vlad. Dar bun, refacerea începe de la integritate, dar nu se termină niciodată acolo. Nu, sunt de acord e, cu sigur ce că trebuie competență, tu. evident. Despre asta nu, nu sunt de acord cu că... tine. Nu ajunge doar să fii cinstit, bă, trebuie să te mai și pricepi. Păi, nu să te mai ai și pricepi, să pricepi. Dar noi, te pricepi. Dar la noi mult, ca să zic așa. Nici măcar cinstiți, nu. Adică nici măcar pasul ăsta. Păi mai avem, mai avem un scurt exemplu care vine tot din fotbal, Luca, Ajutăm ajută mă să-l contradicem pe Vlad. Da. Uh, noi avem -ă, experiența asta profundă cu arbitrajul românesc. An da. de zile el a fost condus de o generație coruptă, până în modul vauaselor, de arbitri. În momentul în care au venit cei care n-au mai fost corupți, nu s-au îmbunătățit arbitrajul neapărat. Da, da, da. continuat, dar oamenii au fost mulțumiți în general, domnul, nu mai sunt greșeli intenționate. E, bun, sunt greșeli acolo, umane, umane, dar care fac prafmeciurile. Da, într-o care E mai puțin important pentru public, pentru că publicul atât de mult și-a dorit, cum e și asta de cu acolo. primarii. Oamenii votează pe ăștia corupți pentru că spre desibire de predecesorii lor au făcut ceva și oamenii au principiul ăsta doamne, măcar a spaltat strada, că și fură treaba lui să fie sănătos, dar față de ea dinainte măcar a rămas ceva de pe urma lui. Exemplul din arbitraj l-am adus pentru că există o perioadă de tranziție de la lipsa de integritate la competență. Din păcate, sentimentul meu este că cel puțin la Federația Română de Fotbal ca să nu mai mă refer acum cu sentimentul ridicol că pot și eu și pot înțelege România cel puțin la Federația Română de Fotbal, la echipa națională, am ieșit din zona corupției, dar n-am ajuns în zona uh, competenției. Întrebarea e dacă suntem pe drum spre competență sau nu, pur și simplu nu, nu stăm pe acolo Alegerile nu arată asta, îmi pare uh -huh. rău Alegerile uh -huh. pe care le face Răzvan Burleanu Alegerile la nivel de selecționer Alegerile la nivel de oameni pe care el îi aduce acolo lângă el să gestioneze banii sau sportivi Federația Română de Fotbal Mai degrabă mi-arată că nu da, Adică întrebarea e dacă e un efort conștient Pentru că știi cum englezii spun Bă, Dacă ești într-o groapă, măcar nu mai săpa Ok, înțeleg de la tine că nu mai sapă dar face cineva vreun efort să iasă din groapă sau pur și simplu stăm în fund în groapă? Nu, pentru că n-au, după părerea mea, nici cunoașterea și nici pasiunea pentru a face lucrul ăsta. Așa, să rămânem în groapă. da. Azi sunt furios, nu no, am, mă rog. Deci, când nu tu sunt furios? Da, azi ai <laughs> fost furios. Catalina, îți mulțumim tare mult. Și eu. Și vacanța plăcută. S -s da. plăcută. foarte bune. 9 și 20, vița de vie, live din garajul Europa FM, imediat. Câștigă zilnic plinul de care ai nevoie. Plinul de cont și plinul de benzină. De la ora 10 în Europa Express, află pinul lui Dinu. Iar de la ora 16, intră pe drum cu prioritate și prinde claxonul care îți umple rezervorul. Vara asta, bucură-te din plin la Europa FM.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 afară e fric și enorat și în casă arde gazul, pe tata nervii l-au lăsat, că bine nu a izolat și ăsta îi cazul. Termobloc Izo, cărămidă cu izolație incorporată de la Siceram pentru căldura minului tău. Este în aer, este în sângele tău și mai presus de toate, este la picioarele tale.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 sau mese și scaune de sufragerie, membrii Ikea Family primesc câte un card cadou în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă între 23 mai și 17 iulie. Detalii pe Ikea.ro. Ikea idei pentru acasă.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 Eu ascult Europa FM și pentru cele mai mari premii, dacă vreți să participați la dublu sau nimic, din acest moment aveți 10 minute la dispoziție pentru înscrieri. 1769 este numărul nostru de SMS. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și vă spunem multă baftă. Suntem în garajul Europa FM. Bună dimineața, vița de vie. Vreau Asta. să ascultăm una din cele mai frumoase piese din această vară. Luna și noi. Fiesta frumoasă, luna și noi. Bună dimineața, încă o dată, vița de vie. Bine ați venit în gară de scampă, de exemplu. Păi, piesa asta e un fenomen pentru mine. Am găsit-o pe internet, acolo unde v-ați ținut de cuvânt și ați, l ați lansat piese pe 20 ale lunii Da, am a... primit 20 de ani anul ăsta și am zis să ne jucăm cu cifra asta de 20 și în fiecare lună pe 20 lansăm ceva nou. Pentru fanii voștri. Pentru fanii noștri. E, și am găsit noi piesa asta și la sugestia producătorului nostru, Ioana, care e aici în garaj cu noi, am pus piesa la Radio Voting. Succes total, toată lumea a zis vrem să ascultăm Fița de Vie, i-am dat drumul la radio și știi cum e. Ca orice piesă ai două variante, ori bubuie, ori o ții așa langa cu ea și la un moment dat se poate întâmpla absolut orice, ori o scoți, ori o în sus. Și când am decis noi, uite că nu funcționează piesa, n-am avut noroc nici noi, nici trupa, bang, au venit rezultatele de la Call Out, testele pe care le facem noi și piesa asta a ajuns în heavy rotation. Ne bucurăm foarte tare că place, e o piesă atipică pentru vița de vie, este o piesă pe care am compus-o pentru... Colano sonoră a unui scurt metraj uh -huh. uh, Care o să apară în curând E un regizor foarte tânăr, Daniliuță se numește uh, Și vreau să-i mulțumesc lui pentru, uh, pentru provocare Pentru uh, că a tras de noi să-i scriem o piesă pentru scurt metraj Așa a apărut uh, Luna și Noi Și Blue Noise? Uh, Blue Noise uh, Practic ce-am făcut noi cu Luna și Noi o idee mai veche de-a mea pe care, De care Cezar și-a adus aminte A tras de noi să o facem Am început să lucrăm și Adrian, aici în stânga, a stat acasă și a început să se joace puțin cu ea și a zis că ar merge niște voci cu, cu accente folclorice. Și atunci a, a, prima idee a fost Blue Noise, partea feminină a grupului Blue Noise. l am invitat la studio a, și au cântat... A... Fantastic, adică Chiar ele o, da, fac, da, fac, Combinația este fac mult din piesă. Da. Vă mulțumim mult pentru piesa asta, really. Noi Auma vă mulțumim și ne bucurăm foarte tare că, că place. Așa ne-a venit și ideea de a asculta piesa asta frumoasă la Europa FM Live pe plajă. Așa că v-am lansat invitația și voi ați spus... Cu drag, pe 31 iulie Pe 31 iulie da, sunteți da. invitați în seria de concerte Europa FM Live pe plajă La mare, între Venus și Saturn Dar până atunci mergem în Vamă Mergem în Vamă <laughs> <laughs> Pentru că aveți o piesă, înțeleg, ceva mai veche? Uh, Sau de nu, la o idee nu, mai nu veche? veche? Astăzi uh, am ținut să venim la tine să lansăm oficial nouul nostru single Care se numește Pe plajă în Vamă la 5 Povestea cântecului e următoarea În 2012 am cântat la Folchiu în Vama Veche și după ce am cântat am stat puțin la scenă undeva înspre 3-4 dimineața am plecat pe jos înspre hotel Pe plajă însă lângă mare era o gașcă de copii care cântau uh, în jurul unui foc Ne-am oprit lângă ei, uh, ne-am așezat, am început să cântăm împreună La un moment dat uh, era o chitară, am făcut două tabere, fiecare tabără lua chitara, cântau un cântec, se ducea chitara mai departe ca o provocare, Era un fel de battle of... Uh, da. <laughs> și uh, ne-au prins zorii acolo pe plajă în Vama Veche am rămas cu un sentiment fantastic după noaptea și bă, dimineața aceea, după care patru ani mai târziu, adică anul acesta, s-a născut piesa noastră influențată de starea de atunci pe plaja în Vamă la 5. Am făcut melodia și în momentul în care am început să ne gândim cu tânărul nostru prieten Adrian Horobeț, regizorul videoclipului, la ce am putea să facem cu clipul, ne-am gândit cum ar fi să încercăm să-i găsim pe necunoscuții de acum patru ani din vamă cu care am stat ce am cântat. Și strângem găsit? din nou în București. I-am găsit, da. Ah, fantastic. Da, asta e una dintre avantajele internetului. Am reușit să-i găsim. Ne-am strâns total întâmplător 20 de oameni, fix de atât am fost la filmare. Și... După patru ani de zile am, am strâns din nou gașca. Și am făcut videoclip cu Ibenes. Și am făcut un videoclip un videoclip foarte frumos și foarte diferit de tot ce am făcut până acum. Este, este, este practic o poză pe care o facem împreună. trecerea de la o stare uh, fixă, la zâmbet și apoi la râs. Exact uh, starea piesei. Hai să ascultăm piesa. Pentru yes. cei care n-au auzit niciodată sau mm -hmm. pentru cei care au dat drumul la radio puțin mai târziu, avem Vița de Vie pe plajă în Vamă la 5, la live în deșteptarea din garajul Europa FM. <laughs> am pus pariu cu Vlad mai devreme că el zicea că e 5 după amiaza. Ne poate prinde și 5 după amiaza, și dar parcă dimineața e mai ai prins, frumos. La... așa. foarte frumoasă piesa asta. Thanks, nu stiu ce am un feeling, o să o mai auzim la radio. Vă mulțumim pentru că ați lansat-o la noi Cât apare videoclipul de care ați vorbit? Astăzi Astăzi Astăzi apare undeva în jur orei 9 Am Opa. trecut de ora 9, deci a apărut Hai că luăm și da, noi îl da. postăm pe Facebook Am fost în direct și pe Facebook, am uitat-o să mă certe colegii că am uitat să spun lucrul ăsta Dar tot ce ați văzut aici puteți revedea în câteva minute pe pagina de Facebook Europa FM Mergem să dăm niște bani la dublu sau nimic? Mergem, data trecută cu mine n-a prea avut succes. Până nimic. Concurentul poate de data asta. Avem 1600 de euro, si între timp poate ne mai si Ce mai faceți cu bucătăria de care ați vorbit de data trecută? Ok. Da? Bine, mergem sus, dublu sau nimic imediat. Deșteptarea! Cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. E! My soul is running on the path Train. și 42 de minute avem dublu sau nimic, avem și o bucată din viața de vie sus. Trebuie să vă punem căștile ca să auzim să auziți exact ce spune ascultătorul nostru care poate câștiga la dublu sau nimic astăzi ceva bani, 1600 de euro. Dublu sau nimic la Europa avem. Hai să vedem dacă ne și auzim. Marian din e cu noi bună dimineața. Marian. bună dimineața. Așa. Bună dimineața Marian. Uite că ai ajutor de la Vița de via astăzi. Bine, susținere ca ajutor, n-au voie să-ți dea băiții. Doamne, de când vă caut, de când vă sunt, adică de când vă trimit SMS-uri de vreo 2-3 ani de zile, în sfârșit. E prima oară când sunat. intri în in direct? Am mai fost la Moise siguran în direct, dar cu voi e prima dată. Am înțeles. Hai să fie noroc începătorul. Da. 1.600 de euro. Doar 1.600 de euro avem în dimineața asta. Poți să mergi până la capăt dacă vrei. Riști, evident, să greșești și banii să rămână la noi. Sau poți să te oprești la un moment dat. Știi regula, da? Da, cum să nu. Bine, Marian, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Hai să nu mai pierdem vremea. 200 de euro. 200 de euro. Prima întrebare. Marian, ce actor interpretează rolul principal În ecranizarea romanului Cel mai iubit dintre pământeni Hai ca e simplu 8 secunde Liviu Nu știu, nu știu. Liviu Rebreanu <laughs> Băi la Rebreanu m-am gândit și eu Pentru o secundă Dar n-a prins A, filmul da. Liviu și Otilia <laughs> Liviu și Otilia Da, Liviu și Otilia, da. Din păcate, nu știu nu știu oh. răspuns. Maria, nu-i nimic. Asta a fost prima oară. Rămâi aici. Ne auzim data viitoare. Sper să-ți purtăm mai mult noroc. Da, oh. să știi că și cânta da. acest da. actor mare. Îmi mai știi? Îmi plac no. la chilia, cred că nu. Ștefan Iordache despre, despre el era vorba. Și ce bine cânta, da dar și ce bine juca. Mai cântăm. Mariana se mulțumim tare mult. Mai amenințat. A, a, a fost scurt. Mai amenințat <laughs> că zic. Și data da. trecută când am venit, n-am dat niciun ban. Da, okay. Dar mai da, știi data da. trecută la câta întrebare s-a oprit? Uh, cred că la a doua, nu? Da? Hai, hai, mai ai de... ce întrebare era, pupe? mă, yeah. mă Câte... să cred. Da, C grade are suma unghiilor unui triunghi. A, uite, A, vezi? E foarte nasoală. De la 40 în sus. Tu știi ce e acolo. Așa, nu e nimic. Lasă că Marian se regrupează ușor, ușor. N-am mers națională mai departe. Acum nu e o tragedie. Mâine avem 2400 de euro. Dar ziceam că ne, spui de bucătă... ne spuneți de bucătărie Ce ați mai făcut Bucătăria este un proiect uh, foarte interesant al nostru Pe care uh, l-am născut O parte din el chiar aici La voi la Europa uh -huh. FM, Afară pe, pe balcon După uh -huh. ce am cântat în emisiune Am ieșit ce am început să ne gândim uh, Vrem să, să arătăm fanilor noștri Cum arată uh, bucătăria Vița de vie Ce înseamnă bucătăria Vița de vie Înseamnă sala de repetiții și piesele noastre ce În știu. formă de demo și atunci am creat o bucătărie virtuală cu diverse obiecte: borcane, sticle, tigăi, amplificatoare de chitară. În spatele fiecărui obiect se ascunde câte un demo. Ei sunt 5 demo-uri pe pagină, ei ascultă, demo-ul cel mai plăcut este făcut drag and drop în cuptor. În momentul în care s-a terminat votarea Noi spunem, asta e demo-ul pe care voi vreți să-l facem Următorul single, după o lună de zile În cuptor, el o să iasă Sub formă de single Ia, dar De multe ori piesa poate să arate cu totul diferit Față păi, de este... versiunea A... pe care o puneți voi acolo Pentru că așa se întâmplă Asta, asta mi se pare interesant Oamenii au mai fost puși să aleagă Între piese deja gata Dar ei nu știu care este drumul unei piese De la o forma de demo cu la, la la la Și o chitară și o tobă micuță acolo uh -huh. Și tot procesul ăsta de transformare Al piesei de la uh, stadiul de demo La stadiul de, de single Și e o transformare interesantă E online? O să fie online de curând. Nu, e mult mai complicat decât m-am așteptat eu să... Eu am căutat acum bucătăria, vița de vie și mi-a dat să-l Nu în bune de viță. Nu încă. În momentul în care o să fie toate palmele bătute pentru acest site, el lui va mai lua o lună să apară online. Îi mai puțin. Vara asta? Da, vara asta. Super. Mișto idee. În și sărmăruselele de care vorbeai se potrivesc foarte bine, dacă e zi în bucătărie. Între timp vă vedem la Live pe plajă. Live pe uh plajă -huh. pe 31 iulie. Nu? Da, de-abia așteptăm să cântăm. Va fi o seară specială. Anul ăsta, prima dată, 3 de Live pe plajă, 29, 30 și 31 iulie. E o seară specială, cea de 31, încă n-am anunțat trupele. Singurile două trupe anunțate pentru 31 sunt Vița de Vie și Lezelef elefant Bizar. Ok. Va fi o seară specială specială și o încercare a noastră să vedem ce se întâmplă cu cei pe care nu-i auzim atât de des uh, la radio. Aveți o muzică specială? Deci, deci un soi de mea culpa cu public. Cum ar fi niște, Adică. <laughs> Băi, cum ai spus-o păi... pe asta, <laughs> nu te scoate niciodată. Uh, mâine, poeibine, răzpoeibine, zilele următoare o să completăm uh, tot panoul frumos, de pe 29, de pe 30 și de pe 31, dar vă mulțumim pentru că participați la încercarea. Noi așteptăm, traf. suntem pe poziții și vă susținem în inițiativa de a sprijini și muzica bă, mai tânără tânără da. foarte tânără. De deci, Zafiu da. exact, zic că nu ești în direcția. De, de ce mai încă suntem în direcția bună? Lasă, -mi. hai să dăm drumul la o piesă. Mulțumim așa. tare mult. Hai de Grazie, viert, tânără, pe plajă ceva. în vamă la 5 se va auzi la Europa FM începând de astăzi. Thanks. Multă baftă. deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM. Gypsy kings la europa fm 9 și 52 de minute. A apărut vinul a fost lansat vinul de culoare albastră. Mona? <laughs> cu albastru de metil? Nu, cu albastru de cu albastru de voroneț. <laughs> nu este apărut în Spania. Așa. Rezultatul a mai multor ani de cercetare wow, și colaborare. A companiei producătoare GIC, Universitatea din Țara Bascilor și Departamentul de Cercetare Alimentară al Guvernului Basc. Mamă, cât s-au implicat da. în treaba asta, ziceam, au guvern nevoie de câteva dealuri ca Hai să... Hai să facem un vin. Stăm de la... Avem un Departament de Cercetare în Vinuri la Guvern. Păi, ce mi-ar plăcea să fac parte. Bun, și bei vinul albastru și dai cu basca de pământ, presupun, în Țara Bascilor. Vinul este clasificat ca un vin ușor dulce și este făcut din struguri roșii și... Negri. Albi. Roșii și albi. Așa este, roșii și păi, albi. De rozele aici albastru, Culoarea albastru electric a băuturii. Băi, ce deci am văzut poze, Este albastru ca camona, acest, <laughs> ca spiritul. Este așa, deci culoarea provine dintr-un pigment natural cunoscut sub numele de Antociani indigo. Asta era. Extras dintr-o combinație de membrane de babe de struguri. Poftim, zice adevărul alcoolizată la 11,5%, 11 dolari 11 11 sticla de 750 de vin albastru. Mamă, dacă te vede cineva că bei un lichid albastru așa... Ci... Ce face? faci? Iar ești da. albastru la gură. Două felii de pâine, știi? Asta se vede. Două felie de pâine. Da. Vinul albastru electric produs în Spania urmează să fie comercializat în Statele Europene și în Statele Unite. În România, probabil la farmacie. <laughs> și o să fie cântecol bun e vinul albăstriu cu toamna pe târziu. Nu știu, așa mă o readaptare. Așa. Da. Uh, avem Europa Express imediat. Ana Maria Tatu vine alături de voi. Are și pinul lui dinu. Chiar dacă e pinul lui Tatu astăzi da, da, da. Avem și pinul lui Dino Nu plecați, rămâneți cu noi Și dacă știți parola, nu uitați Mâine dimineață puteți câștiga o vacanță la mare Cu Europa FM uh -huh. În rest, am avut vița de vie în această dimineață Plăcerea a fost de partea noastră Piesă nouă, pe plajă în vamă la 5 Și vița de vie la live pe plajă Asta e o super veste 5 minute până la știri, pe mâine dimineață to Toate bune! asta ocupăm marea! 29, 30 și 31 iulie. Europa FM live pe plaja. Powered by Selgross. Un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia.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 Noi femeile știm ce poate însemna deficiența de calciu pentru sănătate. În funcție de vârstă, începând de la disconfortul general până la problemele serioase ale sistemului osos. Din fericire, de când iau calcidin, aceste situații nu mă mai îngrijorează. Grație dozei ridicate de calciu, îmbogățită cu vitamina K și vitamina D3, calcidin mă ajută să fiu în formă în fiecare zi. Calcidin. Și te poți baza pe doza unică de calciu cu absorpție optimă în organism. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!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 În 94 eram singuri. Acum suntem cei mai buni, chiar și la oferte. Cumpără în luna iunie un acoperiș Lindab și primești cadou un balansoar. Detalii pe lindab.ro. Lindab, de viitor.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 trok asnice, ai tisitele